Коли Матвій почув слова лікаря про рентген, він весь закляк. І коли лікар сказав йому, що у нього в печінковій артерії застрягла ракова клітина метастаза, Матвій обмочився. А зрозумівши, що обмочився, зрозумів і слова лікаря. «Це сон», – подумав він, – «але не прокинувся». Це мені, мабуть, сниться. це не може бути правдою. Але туман від почутого затьмарив свідомість, і Матвій заснув глибше. Далі Матвіїві снилось, як він поїхав у Київ і зустрівся з Донецькими. Їхня зустріч пройшла під покровительством Суньдзи, і всі три дні переговорів – були успішними. Матвій назвав свою перемогу стратагемою 37 – віддати ворогові солом'яного імператора. І у закритому китайському ресторані вони святкували підписання контракту кокаїном і китайськими наїдками. Уночі, опинившись у велетенській порожній квартирі в центрі Києва, Матвій побачив місяць над засніженим подолом і відчув бажання подзвонити Йоланті. Його мучив страшний кокаїновий будун. Матвій запам'ятав ці дивні діалоги і потім, прокинувшись, цілий день прокручував їх у голові, не знаючи прийняти їх чи відкинути. Алло, Йоланто? «Слухаю вас», – почув він її голос. «Це Матвій дзвонить». «Дуже приємно». «Послухай, Йоланто, ти можеш говорити?» «А вже ж?» «У мене тут така ситуація. Ти можеш поговорити зі мною трохи довше?» «Ну, це залежатиме тільки від вас, пане інтелектуал». «Послухай, мені потрібно поговорити». «А як ваше здоров'я після лікарні?» «Послухай, зі мною сьогодні відбулася одна подія, я про неї хочу розповісти. Мені здається, ти мене вислухаєш». «Я вас слухаю». «Ти знаєш канон перемін?» «А повинна?» Мій день почався з прийому в гастроентеролога. Я пригадав гексаграму 63, вона передостання і зветься дзи, дзи уже кінець. Ця гексаграма перетворює все у хаос. Поки я чекав під дверима на гастроскопію, я пригадував останні три дні. Все, що відбулося між нами. Думав про гексаграму 64 і про тебе, Йоланто. І знаєш, що я думав? Я думав таке. Хто вона така, ця тьолка, щоб на неї западати? Невже ти не мацав кращих цицьок? Чи ти не бачив більше губ? Ти ж прикормлював ці губки і цицькі пачками, а потім викидав їхні зубні щітки. Мене це злило, Йоланто. Я був злий, як чорт на тебе. Я мстивий». Я хочу бути з тобою щирим. Ти тут? Так. Я завжди відчуваю, коли я подобаюся жінці. Навіть коли вона сама цього не хоче. І як ми пішли потім до тебе, Боже, я думав, я тебе зараз роздеру. Ти сука, Йоланто. І я приб'ю тебе, ти мене чуєш? Ще один матюк? Я кладу слухавку.